Kisztáns, szuper erős gyerek, mióta Istennel vagyok, begyógyultak a sebek. Volt úgy velem is, hogy jó pofára estem, Isten volt az, aki megfogalmazott. Két kezem Sokan azt hitték, hogy félék gyerek vagyok A számat kinyitom, töretlen érzést adok Csodálkozom rajtatok, hogy elnéztek a jóról Ha megváltoztok, ti is kapatok az égi jóból Nem vagyok egy besült keresztény gyerek Engem nem izgatnak a bulizó szerek Őszintén mélyen a két szemedbe nézek Tudod, amit csinálsz, az a testednek méreg Fejemhez fogott puska sem változtat meg Már messziről és megérzem, mi a jó keg Telségítve van rímeimből, nagy marok Istenre hangolva még a szíved is ragyog Mielőre megyünk az örökké valóságba Egy percet sem töltünk, hiába valóságban Isten fiai vagyunk, teljes szívünkből Nem vagyunk messze a menny életünk től Mielőre megyünk az örökké valóságba Egy percet sem töltünk, hiába valóságba, Isten fiai vagyunk, teljes szívünkből Nem vagyunk messze a menny életünk től az igazi szem rád talál Sok ember van ők az évek során fál, Bár és az én egyet, nem szemébe nézek Egymás kezét fogjuk, a már kezeink vének Megtanultam én egy erős artos életét Megértettem Isten rökké való elméletét Fádomat nem érezöm, megyek át a töbisen Elmagyaráztam Isten ígéjét röviden So nem leszek egy jövőtől félő ember Isten nagyságom minden gonoszt A szembe jön egy nagy sötét sárkány én megmaradok, legyőzhetetlen bárány Mi előre megyünk az örökké valóságba Egy percet sem töltünk, hiába a valóságba Isten fiai vagyunk, teljes szívünkből Nem vagyunk messze a mennyi életünk től Mi előre megyünk az örökké valóságba Egy percet sem töltünk, hiába a valóságba Isten fiai vagyunk, teljes szívünkből Nem vagyunk messze a mennyi életünk től